Не викликає сумнівів тільки те, що з наближенням смерті Ярослав Подумки дедалі частіше звертався до тієї страшної уособиці, яка настала після смерті Володимира. Очевидно, не випадково, перебуваючи на смертному Андрій, він наголошував на повній кровній споріденості своїх синів. «Синові мої!» «Імійте в себе любов, понеже ви єсті братья єдиного отця і матері». Майбутнє покаже, що єдинокровність синів Ярослава не стала гарантією їх мирного князювання. Літописець запише в статті 1073 року, що «Воздвіже діявол, котору в брат'ї сії Ярославічих». Цим діяволом був золотокований київський стіл, жадана мрія кожного князя. Дотримуючись принципу старшинства, його можна було і не дочекатись, а тому особливо енергійні князі намагалися пришвидшити хід подій. Звичайно ж, без правди та з насильством. Історичний досвід доводить, що основою державного порядку на Русі була система династичних зв'язків, яка не виробила чіткої юридичної норми успадкування престолу. Моральний принцип старшинства поміж братів не витримав випробування часом і деградував до такої межі що дозволив відразу кільком князям претендувати на київський стіл. Згодом він доповнився ідеєю єдиного діда онуків, а також поняттям отчини, що ніскільки не стабілізувало державно-політичної ситуації на Русі. Грушевський вважав, що політичні зв'язки за принципом «єдиного діда онуки» були ще слабшими, ніж братство від одного батька і матері. Але повернімося до Ярославового заповіту. Згідно з ним, князівські столи розподілялися таким чином. Ізяслав отримував Київ, Туров, Новгород і Псков. Святослав, Чернігів, Муром і Тмутаракань. Всеволод, Переяслав і Ростов, Ігор, Володимир Волинський, В'ячеслав, Смоленськ. Коли додати до цього розподілу Полоцк, де врядував Всеслав, а також Галичину, яка дісталася онуку Ярослава Ростиславу Володимировичу, то виявиться, що на Росії утворилося сім великих удільних князівств. В історичній літературі набула поширення думка, що своїм заповітом Ярослав Мудрий поклав початок дробленню Київської Русі, оскільки утверджував у кожній землі рівноправного князя. Уважне прочитання заповіту не дає жодних підстав для такого висновку. Главою держави, як і раніше, залишався київський князь. «Сєже поручаю в собі місце столь старшому сину моєму і брату вашому із за славу Київ. Сього послушайте, я кажу, послушайте мене. Дотою ви будете в мене міста». У розвиток цієї головної норми Ярослав додав ще дві – Брати не повинні порушувати рубежів володінь, або виганяти один одного зі своїх столів. А Ізеслав мусив стежити за дотриманням ладу в країні. «Рек Ізеславу, а ще, хто хочеш, обідяти брата свого, то ти помагай, його же обідять». Грушевський вважав, що за умови відсутності сильної державної ідеї розпорядження Ярослава виходили насамперед із міркувань особистих інтересів князів.